No, publika, lepo pozdravljeni v Zavodu Darnik, se tako reče, na predstavitvi številke časopisa za kritiko znanosti. Jaz sem urednik pri tem časopisu, pri tej reviji, ki jo izdaja študentska založba. Bila je pravzaprav želja in tudi tradicija, Da se ob izidu vsake nove številke pripravi neke vrste predstavitev te številke. Ker sem bil sam urednik bloka, tematskega bloka v številki 242 za naslov Filmski um, Me je pač doletela čast, da se voda to predstavitev na nek način tudi organiziramo in vodim. A, v strani mojih kolegov v Ljubljani je bil lahkrati tudi izraženo želje, da bi bila ta predstavitev v Mariboru, mogoče tudi zato, ker je kar nekaj avtorjev, ki se deluje v tem bloku iz Maribora, malo tudi zato, da se predstavljamo mariborski publiki. Tako da smo z veseljem sprejeli to vabilo Zavodov Darnik, ki se seveda glede na milje, v katerem se Zavod dogaja in zelo lepo sklada Lepo, zdrav, lepo sklada z samo temo. Ne? Namreč težko se predstavljati boljše prizorišče za razpravo o filmu, kot je sam kino. In dejansko se nahajamo v prostorih kina, ki so seveda vedno, za vse nas, ki smo kdaj hodili v kino, in smo dovolj stari, da gojimo še nekaj tega romantičnega. Lepo zdrav. Vsi, ki smo se seznanili z filmsko umetnost, na ta način, da smo hodili v kino, verjetno ne bomo pozabili ne, okolja, v katerem smo se za to filmsko umetnost dejansko srečali. Se pravi, sedenje pri televizijo, DVD-ji, plazmami in tako dalje. In danes verjetno še vedno samo surogat za to ne verjetno, celokupno a, izkušnjo, ki je pač kino, kot takšen medij prinaša. Kaj je bila moja motivacija kot urednika pri tej, a, tem tematskem bloku? A, moja motivacija je bila pravzaprav izrazito filozofska. V tem smislu, da sem si postavil vprašanje, kaj pravzaprav film lahko ponudi filozofiji, In po drugi strani, kot se zdi, kaj lahko prav. filozofija ponudi filmu. Ne? Nekako se zdi, da je od izida knjige Daniela Framptona z naslovom Filmozofija iz leta 2005 ali 2006, nekateri navajajo prvi in nekateri drugo letnico, gre za peto obletnico izida te knjige, a prišlo vse tako se mi je zdelo do nekega spostavljenega mostu med objema poljema, namreč a, filma, filmskih študij in filozofije, ki je pravzaprav terjal novičen premislek. Sprej moja ta osnovna intenca uredniška je bila zbrati ljudi, ki bi poskušali ti dve polji v njunem neposrednem kontaktu, mora biti prav na podlagi Framptonove knjige Filmozofija, znova premisliti. Namreč, zakaj? Zato, ker se zdi, da pravzaprav knjiga filozofija na neki ravni pervertira in sprevrača običajno gledanje, relacijsko gledanje a, filozofije na film, ki je seveda takšno, da poskuša filozofija svojim kategorialnim aparato, o, a, aparatom na nek način misliti film. Medtem, ko pa Frampton se seveda nasledi Žilu Delezu, in drugim avtorjem obrača perspektivo in postreže za nekaj hudimi, epistemološkimi in ontološkimi, kot pravimo filozofiji, tezami in trdi nič manj kot to, da pravzaprav film sam misli, film misli, ne mi kot uh, gledalci filma, da obstaja nekaj takega kot uh, filmsko mišljenje, thinking in da obstaja nekaj takega kot Filmski um ali film mind. Ne? Se rekel, film mind? Film mind. Je prav. Ne? Skratka, uh, uh, to se mi zdi, za nekoga, ki se ima za klasičnega filozofa najpoprej še zmerom, izrazito drzna teza. In V bistvu je bil moj namen in cilj, mogoče premisliti, kaj si pravzaprav za tem tukaj dogaja. povem da se seveda ta moja teza, ko sem zbiral sodelujoče, na nek način razvodenila v tem smislu, da je seveda Slovenija premahna, da bi ti zbral dovolj reprezentativno število ljudi, ki bi neko izhodišno tezo, ne, ki je pravzaprav tvoja, ali pa izhodiščno temo, ki je pravzaprav tvoja privatna tema, ker tebe muči na neki ravni, seveda bili pripravljeni, imeli to znanje in čas uh, uh, za popastno in tem, kaj napisati. Kakorkoli že, da skrajšam, uh, uspelo mi je zbrati mislim, da osem avtorjev. Naj uh, nisem se naslovil, kot rečeno, sicer relativno hlapno, z povabilom k pisanju prispevkov, ki naj uh, na koli način, neenujno fremtonov, pravzaprav, to sem bil presiljen, ne, nekoliko še ta aspektor. Uh, da skratka, ti dve področje nek način v njo preseku tematizirajo. Odzvali so se, tukaj na zloči, dr. Darko Štrajn, potem Robert Petrovič, potem dr. Rok Benčin, Doktor Andrej Šprah, Nina Cvar, doktor Jure Simoniti, Dušan Rebol, tukaj z mana, in pa Andrej Adam, ki sedi prav tako tukaj z mana. Žal so se nekateri upravičili zaradi različnih razlogov, tako da smo pač tukaj štirje, kar je relativno dobra zasedba, da vam pač to tematsko številko predstavimo. Um, jaz ne bi kaj dosti vezel. bi mogoče kar enostavno pri ostalim dal ne, besedo, da povedo, kaj točno so poskušali v svojem prispevku povedati, na kakšen način razumejo ta osnovni dispozitiv, uh, teme, kot je bila zastavljena v ČKZ, v ČZapisu za kritiko znanosti, mogoče Darka. A ja, dobro. Najstarejši, ne? Najstarejši. Smo ljudi. Ja. No, to se, jaz sem si predstavil ta pogovor, bolj kot nekot ne vem kakšno veliko predavanja, kaj takega, ampak bolj kot um, ne bi rekel, postavitev nekih istočen za, za možen pogovor. No, in zdaj moram reči, to uh, povabilo, ki, uh, ki sem ga pač od Borisa, Za sodelovanje v tej številki, Me pač, ne vem, doletelo ne, v enem trenutku, ko sem pravzaprav mislil, da, da bom nekaj časa imel mir pred to temo. Ker je predtem že bila a, a, a, ena številka revije Kino, a, tudi na to temo, ne, film, filozofija, in je išla ob. A, Jesenjski filmski šoli, zdaj, je to dve let nazaj, ali nekaj takega. No, jaz sem že takrat, ne, pač, seveda, nek, nek večji članek napisal, in potem je to relativno prekmalko pošlo. Ne, glede na to, da v Sloveniji je zelo težko živeti na ta način, da bi, se recimo, da, nimo, da bi se samo s filmsko teorijo ukvarjal. Jaz ne vem, če mogoče da, mogoče da zdaj kdo ki je tako živi, ampak mislim, da v Sloveniji je to skoraj ne mogoče. Mogoče je no, Stankovič na, na, na Fakulteti za družbene vede, dejno, tako, katedro ali kaj, ki mogoče to lahko počne. No, ampak, um, ampak v glavnem si moramo pač, ne, ne se mogoče delati, jaz na pedagoškem inštitutu, ne, ki može predavati, ne vem kaj, logiko ali kako. Ne, ne vem. <laughs> no, uh, Tako da je, v bistvu je film zmeri neke vrste, neke, neke še hobi, neki tako v tem smislu. Ne? Uh, no, ampak, za uh, me je to že kar dolg, dolg časa nek hobi in uh, moram reči, da je... Uh, Ta posebna relacija filma in filozofije je, bi rekel, je bila menj men prikazala ne? čist, bi rekel, zelo empirično že v daljnih konci 70-ih let, ko je takratno uredništvo ekrana, ker sta bila takrat zelo mlada, še seveda nova kadra Silan Furlani in Jože Dolmark. Ta redakcija uh, tega ekrana je enkrat prišla k nam, ne, ki smo bili neki filozofi, ki smo objavljali v problemih in podobnih uh, publikacijah, z idejo, da kaj pa bi vi kaj napisali za ekran. No, med njimi je bil uh, tudi seveda Slavo Žižek. Uh, Vem, da sem sloj jaz dobil nalogo ne, kar, da od, od Silvana ali od koga že, da če vprašam Žiška, če bi kaj napisal za ekran. Ne? In, uh, se pravim, to je bilo tam enkrat leta, ne vem, 79, ali takega. Uh, in že zdaj ne vem, a je, a je to, da je, da je ekran takrat povabil Žiška, a je to bil tisti prožilc, ki je zdaj Žiška naredil za verjetno vodilnega filozofa ki je, filma na svetu, ali ne, uh, pa To dejstvo je bilo, no? da, da je uredništvo ekrana, kjer niso bili filozofi, videlo v filozofih nekoga, ki, bo o filmu lahko, ki bi o filmu lahko kaj tehnega povedal. Uh, to je bi bil, recimo, prvi en tak signal, da ima ta film in filozofija uh, uh, nek, neke, neko relacijo, ki se tistim, ki se predsem ukvarjajo s filmom, postala vse bolj vidna. Na, na drugi strani, ne, da ne bom predok, ne, se pa men pokazala ta povezava predvsem skozi delo Walterja Benjamina najprej. Ne. No, v Walterju Benjaminu je seveda, cel kup tem, ne, ampak predvsem gre za nek, nek nevarjeten tekst, ki ga lahko berete stokrat in bo stokrat zgledal drugačen, zmeri nov. Uh, torej umetniško delo v dobi, ko ga je mogoče tehnično reproducirati. Skratka, ampak med drugim je tam uh, tudi nek mali citat uh, avtorja, do katerega se Benjamin, uh, na katerega se Benjamin nanaša zelo kritično to je, ki se imenoval Diamel. In v tem citatu ta Diamel pravi, uh, da, zdaj ne bom čistočno citiral, ampak v glavnem Povedam da mu gre na živce ne, te gibljive podobe, zakaj? zred tega, ker brez njih ni več mogoče misliti. Ne? Člov, ki je bil sovražnik, sovražnik množične kulture in tako dalje, je, se je izrazil, da, da ga motijo te gibljive podobe, ker so toliko da ne more več brez njih misliti. Se pravi, ko enkrat vidiš kino, ko si enkrat izpostavljen tej reprezentaciji, ne, gibanja v, v podobah, ne. skratka je, je pravzaprav problem, kako, je, kako sploh lahko še naprej misliš. Ne, ne da bi te podobe se vmešavale v to, kar že misliš. No, uh, rekel, to, je bila, to, je bila, to je bil en tak uh, No, zdaj seveda, ne, te, s tem Benjaminom, tega Benjamina se pač namenoma ne otresem in ga kar naprej opominjam na enega in tako naprej, ampak tem je bil nek moment še pred, daleč pred Fremtonom, ne, ker se ve, ne, film so izumli francozi in francoska kultura je domovina filma, kakorkoli že. Potem, pa seveda, pridejo Ameri američani, ki ga skomercializirajo, in tako naprej. Ampak pa ne bom rekel, da američani ne znajo misli o filmu, da od tega. Ampak rabijo nekaj časa, da dojamejo, da se je že v zgodnih 81-ih da je že 81, je, je išla neka nenavadna knjiga, neprečakovana tudi, tudi, tudi v krogih prijateljev tega filozofa, namreč Deleza. Takrat je išla uh, knjiga uh, Podoba gibanja, ne, oziroma Imaš movmo, prva, potem sledi Imaš tom, ne, čez nekaj uh, dve leti ali kako je že bilo. No glavno ta knjiga je zelo presenetla. Ne. Kako to, da ta resen filozof, ki piše o Spinozi in tretje, v Hegelu, ne vem, v uh, niti ne to zelo no, ampak skratka, kako to, da ta filozof piše knjigo o filmu, iz katere je celo potem videti, da je ogromno filmov videl, vidu in tako dalje. Skratka, ne? s tem, da, se, da, pa je, da pa je takoj, kaj je ta knjiga bila napisana, je pa nastala neka določena zadrega. Zadrega v tem smislu, da, da, da ta knjiga ni bila noben priročnik za uh, bi rekel, za uporabo ne? pri uh, kaj vem, povezovanju, filma in filozofije, ali pa da bi rekel, da ta knjiga pove, kako s pomočjo filozofije razložiš film in tako dalje. Namreč, no, v tem tekstu sicer obravnavam enega avtora, Gilmorja, ki se skuša, ki skuša na ta način si predstavljati relacijo filma in filozofije. In to, je, to je, mislim, temeljno, temeljno napačno, čeprav ni nemogoče. Vi lahko govorite o filmih, posameznih filmih sploh, o ne v o formah različnih vem, žanrih in tako dalje in se pri tem recimo z vprašanjem, kako se kaže skozi te filme, ne vem, etika ali pa kakšne take zadeve. Ne? Ampak to, ni, to je sveda mogoče, ampak to ni tisto, za kar gre. Ne? In to je Deleuze v tisti, tisti svoji, te po mojem epohalni knjigi uh, pokazal, pred čemer se je spomnil na, na Bergsona, na njegovo knjigo Matière et Memoir, kjer je pravzaprav najdel v Bergsonu, ki je velal nasplošno med filozofi za enega precej dolgočasnega misleca, za nekoga, ki je sicer nek, imel neke plodne dvome o psihologiji in tako naprej, ne, ki je eh, najbolj seveda tist, bi rekel, enciklopedijski znak za Bergsona, je, tiste Lamp Vital in tako dalje. Ne. Ampak, eh, ber, eh, skratka, eh, on je najdu pri Bergsonu Predvsem, predvsem ta, ta um, vidik, ne, eh, ki, je v ki, ki ga je bilo mogoče pojasniti kot neko mišljenje, ki je pogojeno, ki je kratno z, z mišljenjem v gibljivih podobah. Ne. Eh, in eh, Bergeson stoji na tem, preko tudi preko njegovo delo, stoji na začetku, ko so pravzaprav film izumili. Uh, in, in pol je bilo treba kar nekaj časa, da se je eh, rekel, da je neka zainteresirana publika, raziskovalci in tako naprej, da so ta te, te del tekst ni lahak tekst, še zmer je, ne? Še zmer je malo dvouumen, še je tudi kontroverzen, uh, Čeprav jaz nisem zasledoval neke resne kritike, ker je ker ga je težko tudi kritizirati, ne? Uh, je pa, kako je pa, je pa, uh, rekoč, ta tekst poln vsega mogočega. Ne? Uh, recimo, ne vem, predkratki smo imeli razstavo o eksperimentalnem filmu in so mi tam naročili, če bi naredil eno predavanje ne? in se šel gledati tudi in sem seveda našel v delu zeleno krasno izhodišče, ker je eksperimentalni film povezal z drogami. in, tako naprej, ne? Zkratka, no in Potem pride, potem pride ta, to pride to 21. stoletje. In zdaj, rekel, ena od mojih hipotez je ta, v tem 21. stoletju po koncu teh postmodernizmov je postalo dokončno jasno, da ta ves med filozofijo in filmom je velik, bolj bližnja, kot smo si lahko predstavljali. Da je skratka, to, ni, to ni neka ves, ki bi jo mi od zune ne. Enostavno, filozofija, brez, Je toliko ne eh, eh, z oblikovanostjo samega mišljenja, eh, okužena, da tako rečem, da, eh, da je skratka notranje povezana s filmom. Enostavno, dons filozofsko mišljenje, ki nekak ni, kakorkoli že usporedno ali kakorkoli. Z, z filmom skoraj da ni, ni, ni mogoče. Pričemer gre tle spet za, še za nekaj več v tem smislu, da ne bi domislil, da, da je recimo estetika kot filozofska disciplina, ne, tiste, vse je gotovo, estetika a, je, je disciplina, ki ima pač svoj določen razvoj in tako dalje, ne, a, vendar estetika je imela s filmom zmer določene težave ne, in a, ko preko vtiskarja kogotovo potem Alem Badiou, seveda zdaj tudi eden od vodilnih mislicev, uh, je, je, je to. Ne, est, estetika ima težave s filmom zaradi tega, ker, je, uh, ker to ni umetnost kar tako. To je, kot je Badiou rekel, ena več umetnost. Umetnost, ki vse druge umetnosti nekako zaobsega v sebi. In predsem je, Uh, to sta pogotovila že Horkajmer in Adorno ne? Uh, z filmski projektor in filmska kamera uh, sta pravzaprav neke vrste materializacija kantovega transcendentalnega uh, uma. Ne? Skratka, zdaj, kaj transcendentalnost in tako dalje, ampak funkcionira ta kot um. In, in uh, skratka, to, ona dva sta to pač videla v Hollywoodu in tako dalje. Skratka. Uh, Gotov je samo to, nekak nekako zaključil, ker to je tema, ki je neskončna, bom tako rekel, ne, ki ni mogoče zelo lahko zaključiti. Uh, skratka, ne, ne gre za to, da bi filmski avtori hotli biti filozofi, ampak v njihovi govorici je uh, je, so vsebovanje predpostavke filozofije. Ne? In obratno. Ne? In, in, uh, seveda, potem Od tukaj naprej se lahko uh, marsikaj mar pogovarjamo, uh, no sem še to bom rekel na koncu. Pri tem članku uh, sem se pa potrudil, ker sem ga za, čas, za ta časopis pisao, sem se trudil uh, ostati zunaj konkretnih primerov. Se pravi, omenil sem samo film Avatar, uh, kot, ki je takni film, ampak <laughs> uh, sem hotel ostati samo na pojmih. Ne. In, in uh, ravno ta no, ko bi rekel, kapaciteta filozofije, da proizvede pojme, je tisto, kar, uh, uh, tista, um, uh, tist, tist, tist, kar omogoča tak odnos s filmom, da poganja naprej in film in samo sebe, sprem filozofijo. Okay, hvala zaključek. Um, ja, to, kar se je omenil, se mi zdi v bistveno ponoviti. A pravzaprav resnično, približno dve leti nazaj, Išla uh, šla številka revije kino, ki je bila posvečena temi filozofije. Jaz sem se tega zavedal uh, in premalo sem se pa zavedal te omejitve, ki je bila prav tako tudi omenjena, da bo pravzaprav uh, težko najti avtorje, ki bi, kako, kako narečem, prispevali na isto tema uh, v osnovi ne, enak ne, uh, prispevek ker so se pač na to tema verjetno z prvim prispevkom že izčrpali in povedali vse, kar so imeli. To je prvo veliko omitev, uredniška, ki sem jo imel, ko sem pač zbiral te prispevke. Druga je bila prav tako omenjena zelo dolga filmska tradicija, ki jo imamo v slovenski publicistiki. Ta tradicija seveda po sebi je jasno faljevredna, je pa na nek način ne, problematično, ko se filozof z neke zelo omejene pozicije loti filmske teme. Ne. Običajno te problematizacije niso strogo vzeto v visoko teoretske, ne, a pa vendarle šteje za filmsko teorijo. Ne. Tako da je tukaj pri, prihada do nekega podvajanja ali pa, pa recimo, konfliktnih razmerji, ki, ki niso bila sada personalna, ampak so bila opisana. v sam, uh, sam kontekst, ne, nastajanja te teme, glede na motiv, ki je to tema vodil. Bi dal Dušano naslednjemu, kot naslednjemu besedo. Dušano Rebolj da nisi sindikalist, ali pač? Uh, ne, ne. ne. No, Baje niso, ba niso rosteni vezi, ne? Tako, da, a, tako da nisi nas to pa kakšne video z kakšna uh, Ne, da bi vedel. Te niso klicali, ja. da si dule. Eh? Uh, ne, je pa, je pa bilo doskrat tako, da so klicali hnem in hotelel Jošo. Uh, pa tudi z njim nimam. No, krasno, ne, krasno. Človek ja. z pravim primkovsi. Ne? Um, Mislim, da je Dušan napisal tekst, ki je pravzaprav uh, čisti kontrapunkt tvojemu. Ne? Zelo, zelo konkretni tekst, ki izhaja iz dveh filmov, po jagenčki in pa, in pa sedem. Pa. sedem ne? Ja. Izvoli. Ja. Uh, zdaj, jaz sem, uh, v bistvu, sem, se, uh, sem stopil sem, notr, sem se spomnil Oliverja Stavna in njegovih uh, v bistvu pripom po tem, da ka on pride na snemanje, vdihne prostor in prav še leta krat zares kam bo postavil kamero. Ne? No, jaz sem prišel sem noter in sem vdihnel prostor in sem zagledal plakat za film Circus Fantasticus. To je nov film uh, Janeza, mislim, da je Janez Burgerja, uh, in bom, bi se mečken na to navezal. Največ, Janez Burger je posnel povsem malčeč film. Uh, brez dialoga ni tih film, prisotni so vse sorte zvoki, medmeti tudi, samo samega Dialoga pa nima. Ne? Sicer gre za zgodbo o neki družini, ki živi sred neke planote um, ali pa ravnice uh, in mi zvemo samo, da uh, gre za neko okolje, kjer se dogaja vojna. Ni nobega zgodovinskega konteksta, tudi geografskega, ne, ne, ne vemo, kje stanujejo in mimo se prepele cirkus in v molčečem vzdušju uh, gledamo, kako ta družina, ki ji tik pred začetkom filma oziroma na samem začetku filma omre mama in pa cirkusantije, kako vsi ti ljudje navežejo stike in začnejo sobivati v tem vojnem okolju. No, in Burger je ta svoj uh, film pospremil z nekim tako spremnim tekstom, ki je objavil na spletni strani od produkcijske hiše in v tem tekstu pravi, um, da... In to je potem ponovil v nekem intervjuju z Vesno Milek v sobotni prilogi, da ta film govori o stvarih, ki jih ni mogoče izraziti z besedami. In na kar se je cel intervju o filmu pogovarjal z Vesno Milek. Uh, uh, zdaj, potem je tudi nadaljeval za eno drugo predpostavko namreč, da če ne bi bilo besed, ne bi bilo vojn. Dobar, če pač malče stremiš k miru, je pač moj proti argument to, da probi dejtonski sporazum sprejeti z, z raznim plesom. Ne. Uh, ampak zakaj pravzaprav omenjam ta primer? Zato, ker gre za tezo, ki je last na Fremptonovi knjigi, namreč, da um, ima film z sopostavljanjem podob, uh, ta bolj ali manj abstraktnih, zmožnost. Se pravi, sama filmska forma, ima zmožnost v človeškem umu sprožiti uh, neko nekategorijalno mišljenje, neko, če si sposodem nek nekot izraz, divjo misel, ne? neko še dotlej neukalupljeno misel, ne dialektično misel, neki mnogo. Ne? Uh, če je Wittgenstein govoril o koncu filozofije, se sprašuje Fremton, kaj zdaj? Ne? Kaj zdaj, ko je kategorijalne podlage konc? No, in Fremton pravi, mislim, da je prihodnost v filmu. Mislim, da nam lahko film daje nastavke za nadaljnje razmisleke zdaj od oh, bog večem, ne? In se pri tem naslanja na Heidegra in na njegovo razlikovanje med pojmoma postavja in dogodja, <coughs> uh, kjer gre seveda za to, da uh, dogodje je neka točka, iz katere je mogoče spet na, popolnoma naravni na neke čiste zaznave graditi svet fenomenov. Ne? Um, se pravi puščanje um, v da se dogaja puščanje stvarim, da so takšne kot so. Na druge strani imamo pa postavje, ki je način, kako so danes vse stvari začenši z naravo v pete, v uh, človeške smotre, v to, da z njimi nekaj delamo. Ne? In tako, kot je ta, kot je pravzaprav kritika postavlja pri Heideggeru zelo juna. Ker Heidegger ima ta um, slavni primer uh, rena, čez katerega je samo uh, zgrajen most in pa rena, ki je uklenjen v hidroelektrarno. In pravi, uh, moderna tehnika v svet v bistvu razklenja in ga podraja človeškim smotrom. Ga ne pušča, da bi bil takšen kot je med tem, ko je recimo uh, postaviti most, neka taka stara, plemenita, človeška tehnologija. Primer, ko ti samo v naravo ukomponiraš nekaj, kar je pravzaprav odvisno od naravnih postavk in zaprav naravo puščaš primeru. Drugi primer, ki ga daje recimo recimo tradicionalno kmetijstvo, ki bi ga seveda v modernem kontekstu lahko postavili nasproti gensko spremenjenim organizmom in tako naprej. Ne. Se pravi, razlika tukaj ne bi bila med razklenjenostjo narave, po preštudiranostjo narave, In pa na drugi strani naravo, ki jo puščamo, da je takšna, kot je. Seveda, zakaj pravim, da je to razlikovanje naivno? Ne? Zato, ker temeljina pač pomankljiven poznavanju materije, take, ker tudi, da si moz zgrado, si moram materijo odmakniti. In tako naprej. Tako naprej. Pač gre samo za stopnjo poznavanja narave, princip uh, ukalupljanja narave v človeške smotre je pa popolnoma isti. No, in... Analogno temu Frampton pravi, ne, tudi v uh, intervju, ki bi bil objavljen v reviji Ekran, mislim, da je lansk let ali prelansk, ne, pravi, da je filozofija, filmozofija ne, manifest za naivno gledanje filma. Za sicer, da on pravi, da se pravi, da on ni tako naiven, da bi mislil, da pa vsem, kar smo že videli, pa, pa, pa že prebrali, da bi bilo to spet možno. Ampak poziv k nekemu neobremenjenemu gledanju filmov. Ne. Recimo, da ko ti gledaš uh, Ubila bombila bila, uh, film uh, Quentina Tarantina, da noter ne, ne iščeš zgolj, ne vem, reference na uh, neke hongkonške režiserje, ki jih seveda Tarantino blazno rad dela, ne? ampak da se vsedeš in se dejansko prepustiš, da te prilijejo podobe. No, in Frempton pravi, zdaj, Glede na to, ko pa je to sploh možno, ne? imamo pa dve vrsti režiserjev, imamo pa meditativne režisere in kalkulativne režisere in analogno imamo meditativne filme in kalkulativne filme. Meditativni so tisti filmi, kjer uh, je podobam, uh, smo spet pri uh, tem načinu razmišljanja, ne? Dana svoboda, da so kar so. Ne. In tu recimo uh, Frampton omenja Linča, ne, uh, kjer se z njim strinjam, posebej pri Linčevom zadnjem filmu, ki ga tudi omenjam v šlanku, Notranje zadeve. Ne. To je film, kjer je pravzaprav vsebino, ne, če se z njim spopadaš na način, da bi probo dešifrirati vsebino, se ne da, ker te vsakičko misliš, da aha, zdaj porazumem, te spet spotakne. Ne. In enostavno mu ne prideš do konca. Drug primer, ki ga pa Freeman navaja kot primer meditativnega režiserja, ne, je pa Kronenberg. Tle se pa z njim ne strinjem. zato ker Kronenberg sam pravi, da je on pravzaprav filozof. On, prav, ne vem, če pravi, da je da, dobesedno pravi, da je filozof. Je pa že izjavil, da on operira z koncepti, z filozofskimi koncepti, ki jih proba naplatno utelesiti, ne? Na primer primer tega je bil njegov ta prvi legendarni film Dr. Get Shivers, ne? kjer imamo enega parazita, ki uh, vsekih okuš spremeni v nimfomane. Uh, seveda film je bil uh, ena taka refleksija na uh, seksualno revolucijo in če prav je zastavljen kot tradicionalna grozljivka, kot pač, uh, tradicionalna zgodba o stred človeku, ki proba zamejiti pač to po, zmeri večjo poplavo tih seksom obsedenih norcev ne, in jim na konč uh, podleže, ne, čeprav je stvar posneta Se pravi, kamera je zelo vrljivo postavljena na zorni kod, kot je rekel Kronenberg, strejt družbe, ne? Je, kon, je konec, ko ta glavni junak podleže parazitom in vsem tem ljudem, ki hočejo noro seksati z njim. prav Kronenberg, zvijača mojega filma je to, da je konec srečen. Ne? Se pravi, ta ospoboditev uh, je ena taka predvsej očitna afirmacija tega, da je tista leta prihajalo, ker film je posnet sredi sedmestih, da se je dovrševala seksualna revolucija, da so se že začele refleksije na njo. In vse to, se pravi, širjenje te ideje spolne osvobojenosti, je Kroenberg na platno plastično prevedu v slikovno metaforo tega parazita, ki sicer danes tist parazit čudno zgleda, zgleda, kako je ten velik krvavčevapčič, ne. ampak je, um, se prav. Stvar je o tem, da je Kronenberg s tem in še z mnogimi drugimi svojimi filmi plastično ponazoril neko že obstoječo filozofsko idejo. In to ni tisto, kar Frampton zahteva od svojih meditativnih režiserev. Pri njem ne bi pač tem meditativni režiseri snemali filme, ki bi pri nas odpirali neke čist nove asociacije med tem, kar Kronenbergov Derget, Muho, Scanners in druge filme samo dešifreraš. Kalkulativni režiseri so pa pač režiseri, ki um, vse te svoje filme uh, oziroma podobe, ki jih kažejo v filmih, strogo podrejajo zgodbi. Ne? Uh, to so recimo uh, režiseri, ki snemajo zelo naprimer, politično angažirane filme, krasen primer tega je Ken Loach. Ne? Njegovi filmi so čudoviti, ne? ampak so tako, kot bi učbenik pravil. Recimo Land and, Land and, Country, Land and Freedom, uh, potem, uh, potem kva je uh, bil predzadnjegov pred, pred film, Vepr, ki trese ječmen. Ne? Vse to so zelo, zelo dobri filmi, ampak gre za zgodovinske čitanke s poudarkom na uh, uh, rehabilitaciji marksizma. Ne? In zdaj, Je čisto vse ene, da se z vsem tem strinjamo. Ali ne? Gre za to, da um, so to filmi z, z kopico referenskih že poznamo in uh, na ta način loč z nami sicer debatera, ampak debatera v zelo, zelo dobro zastavljenih ukverih, ne? Uh, No, In zdaj, kaj mene pravzaprav zanima, ali ko sem pisal ta članek, pa mogoče tega niti nisem toliko dobro razvil, ne? koliko je sploh mogoče, s filmom, doseži tist, kar bi od njega rad Frempton. Koliko je mogoče zares sprožiti nekaj novega, neko novo mišljenje, glede na to, da vse, bolj en manj vse, kar boš pokazal, bo kot prav Frempton funkcioniralo kot metafora, ampak da pa sploh zapopadeš metaforo. Rabeš pa referent V, v realnem svetu, se pravi, na, na, na nekaj se moraš navezati. Tako popolne odcepitve od tradicije, po mojem, v filmski formi, ni možno doseži razen pri najbolj radikalnih, eksperimentalnih poskusih. Ne. E, naprimer, bil je, pred leti je bil na film 13. jezer, ne, ki je sestavljen iz uh, negibnih kadrov jezer. In ti gledaš tista jezera in gledaš, kaj se v kadrih dogaja in puščaš, da te stvar preplavlja in morda se ti bo ob tistem utrnil kaj nepričakovanega. Čim te pa film potegne sabo na ta način, ko te potegnejo sabo neki tradicionalni narativni filmi, pa pač se to ne bo zgodilo. Ne? ne boš rodil nič novega iz tega filmskega razmisleka. No in potem čist hiter ne v vse to sem pa razmislek o tem, kako Finčer v filmu Sedem in pa Demi v filmu Kojagančki obmavknejo um, z rabo svetlobe, kako predstavljata uh, like serijskih morilcev. In uh, gre za povsem jasno razlikovanje. Ne. Hannibal Lecter je v Kojagančki obmavknejo. Zmeri osvetlen od spodej ali od zgori, vedno ga vidimo skozi šipo, vedno postane tist levinasov drugi, čigar drugosti se zavemo, ko vidimo njegovo obličje in um, je kljub temu, da je to nastavk za tisto etično transcendenco, ki nas na koncu pripelje do drugega človeka, do spoštovanja, do ljubezni in tako naprej, ne, je zmeri obsrečanju z drugim prsotna bojazenje in strah. Se pravi, zmeri, ko, um, ko, uh, ko, uh, Jonathan Demi V podobi Hannibal Electarja, v, v podobi kot nekaj, kar je od nas ločeno, čemu nikdar ne moremo zares blizu, kar je seveda v skladu z Harrisovimi knjigami, kjer dolg časa preden, pač ne pod nekimi uh, pritiski uh, iz strani filmskih producentov, napisal še ene knjige in ga razložil, kar je bila strašna napaka. Ne? Se pravi, do takrat Harris ohranja Hannibal Lecterja kot nekaj, kar nam ni jasno, za kar nimamo kategorije, za nekaj, kar je morda, da bi se dal po znanosti ali pa tudi ne. Zmeri smo na robu koketiranja z demonskim zlom ne, uh, v knjigah. Uh, s film sedem je pa, uh, kar se tega tiče, bolj nevaren, ne, zato ker od teh apetitov serijskega morilca nismo tako varno ločeni in imamo Clarice Starling, ki je močna agentka, ki ga nadmudri, po povedan in reši svoj primer. ne. ne. Uh, v filmu sedemstva pa je pa naša tista identifikacijska točka je detektiv Somerset, ki ga igra Morgan Freeman, ki je zmatran, ki hoče iti v penzijo, ki ima tega mesta popolnoma zadost, uh, ki je pravzaprav obupan nad človeštvom in on se na koncu svoje kariere za zadnji primer, sreča z nekom, ki hoče svet prevzgojiti. In zdaj, kako Finčer postavlja svetlobo v te prevzgojitvi? Do zadnjega omora, do takrat, ko pač uh, Morgan Freeman pa Brad Pitt peleta Kevina Spacija upoščavo, tam se je da je Kevin Spacij v mesu bil ženo od Brada pita in na kar ga Brad Pitt zakazano bije in je se pravi, vsak sedem grehov v tem spisku je s tem kaznovanih. Ne? Se pravi, do te končne razsvetlitve, do tega končnega Do, do te didaktične zmage, ne, je osvetlitev v tem filmu natanko takšna, kot preplatamo v te njegovi slavni vočlini. Vsi, ki so tudi, če je dan, vsi zagrnjena okna, svetijo si z električnimi svetilkami, kadri so vsi zelo nizki, tako da neba skoraj ne vidimo, tudi eksterijeri izgledajo kot pač interijeri. Ne. In še na koncu pridemo v to puščavo, kjer se Dovrši ta akt razsvetlitve, vidimo ne bo uh, scena se uh, razsvetli in, ta, in tudi takrat ta svetloba je grozna, je uh, taka jedka, taka zelo um, nasičena. Ne. Se pravi, da se Finčer uh, tudi svojo skemo osvetlitve pravzaprav postavlja na um, zorni kot morilca. Ne. Uh, morilcev nas ne postal nasproti ne, češ on je drugi, ne, Ampak so morilče še več tudi na dialoški ravni se zgodi, da morilčeve predpostavke so padajo s predpostavkami Morgana Freemana. Svet je za svet je svinjarija. To je neka čist skorumpirana sredina, kjer nobene za res odrešitve ne boš dosegel tvo... no, okay, na koncu v bistvu imamo samo dve možnosti, ne. Ali ga boš tako kot ta, um, kot Kevin Spacey, kot John Doe, ali ga boš probo krvavo preuzeti, ali boš probo v njem sočutno vstrajati, kot se na koncu odloči um, Morgan Freeman. Ne? Uh, ampak, kot sem že rekel, svetlobna schema je pa popolnoma, popolnoma v skladu s tezo, da se tukaj dogaja ena taka platonska razsvetlitev. Ne? Uh, no, in dobro, ne? mislim, kaj je zaključek. Za kljub temu, da oba filma te svoje prijeme uh, uporabljata blazno očinkovito in sta tudi zelo zelo privlačna filma, uh, ne zadostita Fremptonovi zahtevi. To bi bilo to. Ok, hvala Dušan. Uh, še dva predstavnika referata, imamo tukaj ne referatov. Članko so lep. Da... Uh, en sedi tamle, Robi. <laughs> Ne, ne, to si ti, Robi. A druge pa Andrej Adam. Andrej se je lotil pravzaprav filozofije za tistega konca, na katerega tudi sam namigujem nekje v, v svojem uvodnem tekstu. Ne. Namreč, ali ni, ni, ni tako, ne, da je pravzaprav filmska umetnost postala še eden, eno z zadnjih redkih pribežalič, skozi katere lahko masam ljudi sploh predstavimo filozofija. A ni postala neke vrste ne? filozofija za množice, tako kot imamo platonizem za množice pri ničaju, pa kot je rekel Marks, ne, da religija opi za, za ljudstvo. Ne? A ni tako, da se filozofi zelo radi zatekamo k filmu, preprosto zato, da bi filozofijo nekako ohranili pri življenju. Ne? Zdajte, lahko to izrazito grobo, ne? cinično interpretacijo, da se filozofi radi zatekajo v a, k filmu, zato ker so pop filozofi, ker so Elvis i, Elvis i filozofije, ne? kot pravijo Slavo Ježiško, ne? se pravi, imajo te populistične nakane in smotre. Ne? A kaj pa, če, kaj pa, če se da brani to pozicijo s tem, da pravzaprav svet res izstira in je filmsko platno mogoče še edina edini medij, na katerem lahko demonstriramo filozofi svoje znanje. Ne. Zato nam bo zdaj Andrej povedal, kako on to počne, ali pa kako si predstavlja, da se da film... Ti se že se a, jaz sem že se <laughs> jaz upam, da ne, ti si malo več napisal, kot se mi je okay, Skratka, na kakšen okay. način se da uh, film uh, uh, uporabiti kot pedagoško sredstvo, recimo pri dijakih oziroma v šoli. Ne. Ja, torej No, lepo pozdraviti tudi z mojej strani. Zaglede na to, kar ste slišali do zdaj, ne, kar sta kolega povedala v filmu, pa ko sem jaz to malo predestavil, sem si se z lasti robe nekaj ne napisal, ko ne vem, zakaj zdaj ne nič povedati. Pa um, se bom, zdaj ne um, sem se jaz mislil, pa kaj, ne vem, kaj naj jaz zdaj mogoče povem vam v filmu, ker moram priznati, jaz nisem tako grozen fan uh, filma, Še imam pa poznovali od ne, ker za on pač ne nič povedati, pa mala malo ne sram. To, ko on ve, ko se mi pogovarjamo, sem brez veza, tem karkoli vprašate mene, razen to, kar je pač uh, ne, malo pre Boris povedan. Potem sem se jaz mislil, da bi sem to samo pametnega delo, ne, ampak potem sem se spomnil, da če sem samo se pametnega delo potem misli, da je ta napredita um, Tako da bom potem nose ena poveda to, kar je uh, zda Boris so na nek način uh, omenil, ja oziroma omenil začel. No bom začel s citatom, citat pa je, čisto naključil Robija, <laughs> vidite, in on pravi, nekaj sem ga citiral v tem članku, ko sem ga napisal pod presilo, ne. Uh, torej tako, film je mogočno izobraževalno orodje, približa nam prostorskem časovno oddaljeni zgodbe, še pomembne pa je, Da danes veretno laže kot katerikoli drugi mediji presili k razmišljanju, kje so zasnehenče preseka zmišljena, ampak kje so otroci še sposobni sedeti premiro in zbrani za 2 ure. Venite zdaj za to nam očita, tako ni interesno, ne, to tudi... <laughs> Robert Petrović, No, in zdaj pa dobro, malo mi na strani, jaz mislim, da... No, tukaj, sem naposlušal, jaz res ne verjamem, mislim res, iskreno ne verjamem, pa bi potem mogoče lahko tem, kaj več rekli, da je film tak, kot pometnost, ne vem podobno filozofskemo mišljenju, te teze, ne, ko sem jaz slišal, to se meni zdi v bistvu preprosto neverjetno, pa tudi, če bi bilo recimo čeviško mišljenje, še to ne bi bil filozofski problem, Nek obči češki problem, ki nam je vedno vsem zanimiv, pa bi nam moral biti. Ampak je bi bilo preprosto psihološko dejstvo, in potem bi to lahko medicinci razpravljali ali pa ne vem, neuroznanstveniki. Uh, in to se mi zdi, ne, da z vidika filozofije, ne tako ontološko gledano, se mi res, odkrito rečeno, ne zdi tako pomembno, niti ne važno. Vse ostalo, kar pa bi rekel, so samo umetniški premi, ki jih lahko najdete v vsakem dobrem. Romano ali kjer koli, in imate trope, mate figure, vidite, to imate nekdo, manipulira z barvami in so dobri režiserji, ki to znajo, ki zna tak tako fino glasbo, ples, vzdušje, pričara, da padete noter in nekaj čutite in ta polomitnost. In jaz ne vem, zakaj je tukaj potem še kaj več bo treba razen, ko remo poglobljena razprava umetnosti, jaz se pa na to ne spoznam, tako da ne lahko vi potem več povete. pa kar zadeva filozofske probleme, se pa moram spoznati vse na nekatere, pa malo vsaj, ne v po poklicni držnosti. In zato, ko je Boris rekel, se zdi film, potem v šoli kot sredstvo se pravi podarjam, lahko bi nekdo rekel, zgarava filma ali po površno branja filma in mu bom priznal. Pa Uporabno, v kar kašni filmi in takšne, ki um, na nek način odprejo neko temo, ki je občeščeški problem, in potem uh, podajo notri tudi odgor, a pa si ga mi, kot takega, zamišljujemo, oziroma interpretiramo film na ta način. A pa film omogoča razpravo ne, o nekem takšnem problemu, ki ga film nastavi. Ne, zasi, tu sta v bistvu oba predhodnika, ki sta govorila delno menno, ne, ti pa še potem uh, z vlasti, ne, ko si delijo te režiserje v dve uh, vrste. No Zato sem tukaj uh, pač, ne, ne, ne vem, se spuščamo iz umetniških višav na področje popkulture in jaz sem v članku uh, Pravnamerno, um, pa tudi pravo sem razredil, ne. Um, Gledal sem to z dijaki, delam v gimnaziji Ravne na Kroškem in uh, potem uh, sem pa tudi napisal ne, to izkušnjo uh, Zvezdna vrata Atlantida. Če poznate, mm -hmm. uh, ne vem, ko si mislite o tem, kdo bi rekel, da je katastrofa, meni je sem, da se bi bilo všeč. Ne. Uh, za šole pa še zasi primerno, zato ker je 15 minut ena, Čez dan, da se ona z reklamami ne, ne, in to je tamo ne, 45 minut in zdaj, če imate blok ura, potem še lahko nekaj ostane in pol iz tega lahko potem izpeljete sva tudi nadaljnjo filozofsko razpravo. No, in zdaj pa čez tukaj v tem članku povzamem Uh, ne po neke knjige tudi z dan roda da ne, da ne bomis prerazumem. Uh, pač malo o teh serijah, to se da, ker, ne, to v bistvu mati franšize, mati celo ideologije, celo kultura in uh, to se mi zdi zelo fino in priporočljivo uh, za diaki razpravljati o tem in to, ne, tudi še enkrat če menim robja, ne. Kaj uh, jaz sem Zdaj sem se že začel. <laughs> Uh, no, uh, je to korisno, da potem mnogo uh, kaj sem, da v resnici, nekako večina, ne bi no, da vsi, ampak večina je to potopljena v ta svet podob, in to je tisto, kar se ti v resnici podarijo, uh, da ne opazijo, uh, kako jih to priplavlja. Ne. In če je potem, bi bil če nekaj, bi bil v tem, samo nekaj to filozofskega. Ne, ne. To torej da se mi zdi, da vsa uh, ta ne, ne vem, tisk te govorice, če je, ne, je bolj man manj uh, ovira za mišljenje, kot kaj drugega. Potem se na še vedno, treba uh, po moje razmišljati. No, ampak uh, to je ena stvar. Druga stvar pa je kokr kakšna epizoda, in ne, tako dveste, tam so cele ekipe, sedijo tak za mi, in piše, ne vem, si zmišljajo scenarije, pa okvirje zgodb in je še gledalci, kaj ne, uh, pripomnijo in tak naprej. Uh, skratka kupica zgodb je res dobrih poleg tega je žanr znanstvene fantastike takšen da sem po sebi uh, kot en kolega iz Gorice ne sandi cvek, ki bi tudi problem pa po ni nič napisal pravi da s žanr je laboratorije za filozofske v bistvu, filozofsko mišljenje recimo ne Odiseja 2001 um, in podobno no, in tukaj ena tašna v teh epizod je duet in nas potem v bistvu, gre na tak način, zgodba je tako izpeljana, da po nekih čudaških peripetijah, ki rečnemu omenjam, prestanje ta dve duši v enem telesu. No, in to iz tega potem jaz v šoli izpeljem potem neko klasično razpravo, telo kaj zavez in potem, ko je prej dar preštrajeno omeno, da je ena izmed pomembnih nalog filozofije, da producira pojme, se pravi ta konceptualizacija, ne, da se ne vem, nek mlad človek uh, ove, da ta osnovna dualizem, se pravi razmislek uh, ne, o tem, se nadaljuje mogoče nek občji problem kot je nesmrtnost, ne želja po večnim življenju in podobno, oziroma nadaljuje se to tudi vprašanje identitete, kdo sem skozi čas, ne, tukaj povčanko malo opisujem, lahko po če ga bo zanimala, samo ni predzanimiva, in potem seveda tudi vprašanje svobodne volje. To so potem takšne tri osnovne vprašanja in nekateri pojmi, ne, ki so potem s tem povezani. Tako da, v osnovi, ne, vidite, jaz mogoče nasprotim, morda s mislim, da Če film filozofija je filozofira na ta bolj primitiv način, ne, se pravi, ko ga uporabimo za to, da uh, nastavi nek filozofski problem in časih nam ga tudi odgovori, recimo presne klubrika omena, preklenska pomrača, še en klasičen filozofski problem, kaj naprej, nimajo stopnic, uh, se pravi uh, o tem, ali treba kaznovati Ne, z očinca zdravi je, z področja politične filozofije in podobno. Um, teda mislim, da to uh, ne, dobre serije odpira tako občečeška večna vprašanja. Nani odgovarja za svojimi sredstvi in potem se mi zdi, da podobno kot romanov pisci res dobro, pa vsi umetniki so dobre umetniki prav to, kot kot razmišljajo teh vprašanj. Ampak se mi zdi, da to obče velja za vsa področja. Če ne bi recimo Nils zbor bil dober filozof, ali pa Einstein, ali pa Newton, ali pa Galileo, ne? to ne bi bili toliko vrhunske znanstveniki, kot so bili. Po, po mojem velja to zači vsa področja in v resnici človeku ni treba biti filozof, da filozofira. Ne? A, če pa hočeš biti karkoli, pa res uspešna, ali pa imeti dobre obide, nekaj dobre pojme, pa morš filozofirati. Pač prezveze. ne. da, to sem zdi, da je na nek način... Um, to odgač, v članku pa, ne če bi, zdaj bi zanimalo, me najpolj vpraša. Vem, zdaj je to predolk. Uh, imate kino predstavo? O, ob osme. Ob osme. No, v Bosku. Okay. No, možoče pol jaz skončam, da bi še lahko Jem, Kajšno vprašanje? Ja, se malo skregamo. Ja, da sem za konec. Publika, spoštovana, je zdaj vabljena, kaj je postavljeno vprašanje. Ja, robi Robert Petrovič je tukaj še eden izmed piscev prispevkov v ta številka, v ta tematski blog. Boš, Robi, še kaj povedal? Če me boš vesilo, te mi začalo, bi... da si Komo pa lahko tega pri... to, da me ne pa ni šlo, to je bila pa zahteva odgovorne urednice. Tisti avatar ni, ni bil sprejet kot predlog za Ne, v bistvu, zakaj se, za se tukaj branim radno, ki je to preprost, tekst, ki sem ga dal za objavo, je poput za nek analitično, celo svetkoven članek, bi uh, zbirka nekih uh, mojih zapiskov o tej temi, ki je pač na koncu, uh, uh, rekel, ko, neko sporočilo, No, pozabil si povedal, da sem ti trikrat vrnil tekst, da ga popraviš, Ker ni spojel. dovolj dober. Tega se ne spomnim, je, je pa res, da sem pač, kaj, kaj sem da vdiv, sem to, da sem te svoje zapiske, ki se v bistvu tvarjajo, boja z vprašanjem tega, kako film komunicira z jasničnostjo, oziroma, kako sem zdaj se obrnil v te smeri, kako filozofija komunicira s filmom, mhm. uh, skakrat mredil nek tekst in potem nekako si to objavil kot uh, pač besprek. Ne rečem, da zadeva ni mogoče malo malo težje bervil tekor, tega zaradi te forme, uh, ampak začesče potem na neko paralelo pa noč mi se miče poverč, misem tega. Žižek na ta način dela tak. <laughs> Mamo preučilo v tem, tudi on editira tekst, ne se pravi v uh, nekem smislu mogoče malo težje, zaradi tega ta tekst bili je pa mogoče tolko bogat, za temi je viri z uh, nekimi napotili, uh, je zelo heterogenska, ki nima nekaj homogene misli ali pa ideje z nekim zaključkom. Uh, Bolna potuje, kot pa dejansko taj filozofsko no. uh, spočilo. Uh, se mi pa zdi zelo relevantno, ker uh, to ti je pre Andreje umetno, a jaz se dosti ukvarjam z uh, pač film tem, kako kaj je film, dejansko, a, kak film dejansko funkcionira v našem realnem življenju, kakor neka, neka praksa me zanima. Mm -hmm. To je zelo preprosto, ker mislim nekje, a, ta beseda filozofija je tisto, kam je potegnila, mislim nekje v začetku, a, konc prejšnjega stoletja, še boj, če se bo gospoč četranj spolno, v Ljubljani je bil, a, mislim, da to ravno študensko filozofsko društvo, v katerem smo začetku tudi sam pripadal smo oziroma so začeli z kaj menojmi filmozovskimi večeri, v katerih so poskušali združevati film in po filozofiji. Zatočno, da je bil tak, ki je začel s temi, ampak ta pojem, kakva filozofija se je pojavila, recimo v moji izkušnji filmaj in filozofije, te kombinacije... Še pred Fremtonom. Doželji, ...že dosti, dosti pred Fremtonom. Pradena ideja iz Slovenije. Sver, je. Fremton je Fremton, potem tem seveda ni nič izbernega oziroma ja. podavko nekako poskuša registrirati to svojo... Idejo pod tem pojmom, pjum. Mislim, da se je Fremton za samo besedo z nekom tožil. Uh, Oziroma, nekdo je Fremton tožil. On je registriral, on je ja. zaboroval to, to jesem, ja. je smisel. To sem bil zelo presenečen, šokiran, da je nekdo se spomnil, šel dejansko zaščititi to je Besedo, mene, ja, beseda. Kar je, se pravi, če se spomniš na to, da smo to besedo že mi uporabljali, ne ja. vem, 99, 2000, 2000 nekaj kasneje. Ne? Uh, potem pa prije nekdo, ki poče to je moja beseda. Mislim, da je predvsej dosti povejo v našem času. O no, njem, ja. Uh, ampak, vse pravi, prej, gre za hvala vsev tako, da je poskušal to spopularizirati. Se pravi, da so ljudje nekako dobili neko besedo, ki povezuje v filmi, kar je poslovno žitak, samo iz filma, ne, vse je po mojem mnenju. Ne. No, meni je takrat ta ideja pozdave filmove in pezofije postala tako šešno, da smo potem poskušali tudi v Mariboru te stvari, dokaj aktivno izvajati naprej. V enen trenutku se mi zdi, da smo pri celo edini, od Maribu Blanče nekako nehali, če tam 2,21, pa smo ji nekako izvajali v Mariboru. In uh, bom rekel, kar uspešno poskušali te stvari povezovati v praksi. Ne? In kaj iz tega se je rodilo, je bilo to, uh, Kako je ta pedagoškost, ki, ga film, ki jo film nosi v stavu, na eh, kateri je pa seveda biti izredno previden. In ta prispvek je nekako eh, opozorila predvsem v te smeri. Pričem, zakaj je potrebno biti previden, ko, ko se soočamo z uh, filmom kot pedagoškim in pa mogoče tudi kot zgojnim ali pa izobraževalnim orodjem in kakorkole. S predvsem izpostavljam to idejo alič in radnosti in odbija filmske lesničnosti. In tukaj ne lajam, ne vem, kar celi sklop, uh, recimo jaz stajam, kar bo zelo evidentno, če se bodo spravljali tega, iz sa te uh, umetnostne kritike, marksistične umetnostne kritike, recimo kot jo kot je recimo, uh, podaja John Berger uh, za to svojo uh, kultno knjigo uh, Where are you ki jo pač mu glede tudi priporočam, če je svačano, še bi prevelral pred kratko, imate že dve lete tega, kar je šlo tudi slovenskem prevodu, izredno edukativno in pa izredno, skakaj dobiš neko novo spetivo imenje. Skakaj je ta povezava Zdaj, ne pisao, ne pisao. toga, kar pač Berger govori v tej svoji knjigi z tem, kar govori na drugi strani neko nekaj ekvivalent v filmskem področju, Peter Watkins se imenuje. Se mi zdi, je taka zelo zanimiva povezava, ki dosti povejo o nekem stanju a, pogleda za film in pa tudi na realnost druge strane. Realnost bolj, dač te biozovske perspektive. Dobro, ne, da se bi bilo zoveč, ko sem tako rekel, da sem da Zelo zanimivo. Zelo zelo ravo, ne. V redu, zdaj pa publika na vrsti. Pošarje, ne? Ne, Izvolite. Pa šepico bomo dobili mi tudi. Javi, ne, In jaz ja no, mislim nisem se nekaj zdaj zelo zanimivo, na no to, ker sem bil tudi prej začel s tem, ko smo mi dejansko uh, uporabljali ta pojem, filozofija, dosti prej prednjice. Jaz začel uporabljati uh, v tem teoretičnem kontekstu. Uh, ti si opozoril, mislim, da boje A uh, uh, Ti si govoril Boris, o svojim prispevkih, ki se mi zdi, da dosti boljše, da pač poveš tisto, kar sem jaz del delal na svojem, na pismu, se pravi, ti umenjaš so pristali, pa plačalo, da bi delo rutine, aterma primer do pline. A v katerem začetku bistvu, menijo, da je Enzo zanemiloval izčas fajl. Katera začetku v bistvu od tega svojega spremljega komentarja oziroma govorodnik, a nekako poudariš oziroma govorijoš, kar je zgolj no, da uh, je Slovenija oziroma ta naš mini krožec, tukaj je, bom rekel, najbolj za popadot. Uh, idejo filozofije. To je nekaj posebno zanimivo, ker se zdi, ko pogledaš celotno literaturo, ki se odziva na uh, to, kot ni v resnici je rekla, število, vse polovica uh, referenc z našega področja. Meč in meč, da je tako zanimivo, pojemo vsak, pa povesmo zakaj se vam zdi, da je tako blizu ta uh, filozofija, pravi ta koncept filozofije, namno. V čem je ja, ta posebnost, ti... ker ta s slovenskim eskem Ja, Jaz ti lahko samo kot lajk povem kakšno intuicijo. Ne? Moja, intuicija, moja intuicija mi pravi samo to, da je zelo verjetno do tega prišlo, kar imamo zaradi ekrana, zaradi lakanovske šole in drugih zgodovinsko-teoretsko okoliščin, pač ta privilegija. Za Slovenij pač že zelo dolgo ukvarjamo z filmsko teorija. Kaj drugega mi ne pride. Pričemer je ta filmska teorija vse čas bila diktirana in obarvana z filozofskimi pojmi, ker so jo v glavnem furali filozofi. Kaj drugega mi ne pride na pamet? Ja. Darko, Darko se mimo grede s filmsko teorijo že desetletja pa bomo bočeva gleda. Ne? Ja, ne se eh, ta je velik asociacija, no, ampak V glavnem to z s Fremontom, ne, tudi, Jaz sem se tu čudil, ne, na tistem zborniku, ne, o film and philosophy. Film for Pico recimo. Ne, ne, ampak obstaja zbornik, knjiga 600 strani, ne vem koliko avtorjev, ne. Mantinga, uh, no citiram to. Uh -huh. uh, knjiga zbornik je nastal celo ne, še let, dve, tri, ali koliko ne bo, po Fremtonu in v tem zborniku besede filmozofi ni. Ne. Lahko garantiram tako, da iskalnik, eh, ker, ker jo imam v digitalni obliki, je, je ni najdel. Ne. Je, jaz sem tudi pol, mislim, ker niso vsi teksti tudi zanimivi temnotrno, ampak eh, v glavnem ni se tako prijelo, kot bi si čelo knislil. Čeprav meni se, tudi meni osebno je filmozofi je malo tako, se mi zdi mal kič, termin, bolj zanimivo termin se mi zdi film Mind, ne? ravno tega, ker se naslavlja na ta problem ne? realnosti, kjer se film in filozofija srečata. Ne? Ker, rekel, to, kar je zdaj zanimivo ne? v te relaciji filma in filozofije, ne? če pustimo se iz te etike, estetike, ne vem kaj, je, je ravno, ravno to, da se, da izstopi zdaj to vprašanje spoznavno-teoretsko. Teo, spoznavno vprašanje, ne? ta spoznavno-teoretski problem kako sploh spoznavamo realnost. To je pač večno vprašanje v filozofiji. Ne? In ko enkrat, ne, ko bi rekel, je videnje realnosti ne, uh, uh, zmer posredovano ne, s temi gibljivimi podobami, ne, potem pač spoznavamo teoretski problem, ne, kaj je, s kaj se treba ukvarjati. Ne? A ja, drugače pa pa, kar se tiče te slovenske situacije, je vsekakor zanimiva. Na eni strani, je zame me tukaj en problem, nekaj, kar ne morem razumeti, pa se skozi vsa ta desetletja, od kar se s tem ukvarjam, s tem spopadam. Namreč, že omenjeni Silvan Forlani in tako dalje smo, ko smo se pač takrat pogovarjali, bilo entuziastično, pa smo tisto filmsko šolo, na katero smo povabil angliže, francoze in tako naprej organizirali še v 80-ih letih. No, smo se pogovarjali o tem, da je treba v Sloveniji narediti Nekje, nek univerzitetni oddel, neki nek inštitut ali skratka, v smislu akademske stroke, nekaj takega. Ne. Uh, in, in to smo se dejansko v Sloveniji pogovarjali takrat, ko filmskih študij v tem smislu, kot, kot jih danes poznamo, na po mojem, na tisočih univerzah, je pravzaprav skoraj ni blo. Obostajala je ta filmska teorija ampak, dol, ampak, no, ampak zanimiv, ne, da posod po svetu se je, se je bom rekel, filmska teorija akademizirala. Recimo znana, znan, znana je recimo ta teorija Revija Screen. Ne. Revija Screen je strukturalno teorijo pripeljala eh, v Anglijo, se pravi so začeli s to semiotiko filma, takrat recimo to je ena od Uh, en od linkov, bom tako rekel, uh, še 70 let. In potem je zdaj revija Skrin končala kot revija na University of Glasgow. Uh, in je zelo akademska, zelo stroga, tako dalje. Ne boste kar tako objavali tam, ne? In tako dalje. Uh, no, in, ampak v Sloveniji smo, je zmer zgledali kot, da je Da je dosegu roke to, da ustanovimo neko katedro, nekaj, kjer se bo razvijala filmska teorija. In na zadnje vem, da sem bil še celo umešan v nekakšno zgodbo okol možnosti, da bi nekje v Novi Gorici nekaj naredili. Ne? In, zdaj, in seveda, na tisti ravni, kot smo mi mislili se to ni dal, je bilo še neki politični problem in skratka ni zagovoriti. V glavnem izmeri so neke akcidentalnosti, neke kar... Pomeni, da v Sloveniji ni. Ni možno zares postaviti katedre za film. Govora je bilo recimo na filozofski fakulteti, uspeli so toliko, da pelko ima en predmet. Ne? ne pa, da bi bilo neki, mislim, čist temu posvečenega. kot recimo na univerziji v Amsterdamu, kjer ima te ogromeno del, kjer, kjer se opisuje po 2000 ljudi, ne? film and Media Studies. Ne? Uh, No, ampak lansko leto, ali kdaj že, ne, tudi mogoče pol leta nazaj, je bil Dudley Andrew v, v Ljubljani, in je imel dve predavanje in tako dalje. No, in, je, in je bil, in je tiste, tiste dva ali tri dni, koliko je že bil v Ljubljani, je srečal pač, člane uredništva, kina, ekrana, ne, ne, skratka videl je kino dvor, kino teko tako naprej bil je na teh pre, dobro obiskanjem predavanja imel ne, in, je, in je rekel, a, da ga fascinira to, da se tukaj v Sloveniji vse dogaja out akademija. Ne. Mhm. In mogoče tukaj je pač neka posebna, posebna neobremenjenost in tako dalje, ker čim vi pridete v sedanje akademski svet in še zlasti, zdaj ta amerikaniziran, ste podvrženi kopici, pravil, kde prej sem z Boricom govorila, ne? vi, če hočete v teh revijah ameriških, ki štejejo za to, da dobite habilitacijo na, na, na Mariborski ali pa nekaj univerzi, vi morate pri tistih besedilih upoštevati pravila, kakršna veljajo za nerovoslovne znanosti. Morate postaviti hipotezo, ki jo morate, tako dalje. No, moj prijatelj Russell Jacobi bi se temu že zdavnje posmehoval, da se humanistika dela, da je znanost. Ne? Tako dalje. No, se pravim, Tle, tle je v Sloveniji neka specifična situacija in mene tudi fascinira. Ne, tudi tudi recimo s kolegom se prvič mislim, da takole neposredno ja. srečujeva. <clears throat> tudi neka imena so tlele noter. Jaz si ne predstavljam, kateri ljudje za njimi stojijo, čeprav v posebno spomni, da si nekakšen kino srečal. Ne, Skratka, v Sloveniji se to šir, ne, ta, ta kultura filmska je neverjetno se prijela in, in po mojem je tudi nič ne vem, ne je bil, pa pač v prši v pravim trenutku, ne? ja pa vem, ne? Nekako ne, ja. ja. uh, okay, ne morem razumeti, uh, recimo to, da se pač zdaj podobe gibajo. Ne? Jaz to razumem kot neko tehnični zoom potem nekaj, lahko uporablja kot izrazne sredstvo. Če me zdaj piste mloški problem, to... Uh, mm -hmm. Kako? Mislim, posnovni pismnološki problem je že ta, ki ga samo menjam, ne? v sofistov dalje, kakšen je, kakšen je status teh podobk, ki jih gledamo, so resnične, so manj resnične, a, a, a je to, kar govori sofist, ne? resnično, je manj resnična. kakšen je status fantazmanjskih? To, to ni filma, to je značena vsakega. Če se, pa je? A, je, se če se pa je, če ne, ne? podob iz filma. To je enako, kot torej, če bi lahko tako rekli. V bistvu izhaja iz enega zelo zanimivega evolucije, kot yeah. ste Jaz mislim, da ko govorimo o filmu, ne smemo pozabiti na to, da je sama ideja filma pa zaprav, uh, uh, problem civilizacije. Ne? To je civilizacijska zgodba. Ne? Se pravi, z, naš, z našo prvo interakcijo s podobo, oziroma samim usvitijo jezika, že nekako se začela ta zgodba filma oz. film je nekaj vsakrona tega zvoja komunikacija, kako bi pisalo za račin. Ja, če pravim. Po, po, po, ja, ja počasi, ne, ok, gledaj. Recimo prej, ne, ta vlak pride, jaz ga posnamem, jaz sem bilo, da je vlak prišel, zdaj sem posnel, da je vlak prišel, sam posnetek po sebi nič ne pomeni, jaz rečem, dokaz je, da je vlak prišel. Uh, nekaj drugega ne dokaz. To fenomen, dokaz... mislim, da ne je to fenomen. Mislim, tvoja vlastna izkušnja tega nekako ne more nikoli izkusiti na ta način, kot da lahko kamero oz. film s Se pravi, ti ne možeš nikoli tega zavesno na ta način memorirati, razen če imaš perfektni spomen, pa še tvoje vprašanje, da lahko, uh, bi se lahko nabil reprizo tega momenta. Tukaj pa dejansko imaš ne samo reprizo, ampak iz reprize stavljene zgodbe oziroma pripoved, najmite. Precej, pa ne možeš posrebrovati te izkušnje. Tako? Precej, Čakaj, precej, pa imaš očine, nek nekaj ljudi. Samo velim, da sam no, To pozabljaš. Ne, ne. kaj se zgodi ko vrata limier posnami ta prihod vlaka ja da te daje ampak kaj ka, ja kaj se zgodi če se prav spomnim ne, ljudje bežijo ker mislijo da jih bo po vozo imaš iskratka maš realno čune kaj mhm. ampak prihod ja. kaj a ni bilo tako. tako mal mi tie ja a ni ja. ni to mm. ni bilo ja sem prav da so skakali proti mestnice mestnice vlak odpeljal Vse je, je nekdo vas uh -huh. omenjao ne film, meni, recimo, jaz že, ker je bil da sem več pomočil, da ni dni zadeva je dejansko taka. da lahko občutek, da te vozi. takrat je, je, je to kretin, No, dajmo preveriti, naj si nejas, ste tukaj preverite a so stran, ali so nadalci skakali proč? Ali niso, jaz mislim, da sem nekaj so neke prebrade so. Ah, ja. sem čutki male. Da na zade. Ja, čem je zdaj, še, še eno ne bom strejal. Ja, to sem... je za to epistemološki problem, zato ker poglej nek dober govornik, ne, a, Pač te tudi lahko na nek način ujame in te prevara ali pa te dobi na limanice, ampak to je bojo manj zan, ki to počne, ne vem, je to nek moralen problem. Zdaj sicer on nekda, ki lahko veri to v rame, ampak zdaj, da bi se vprašali, mislim, na tej ravne ravni, ne, kaj je res? Ne? Jaz mislim, da je bilo zelo, zelo zapleteno. Ja. Zakaj je res? Uh, ps, z, pa to jaz ne. hočem povedati že ves čas. Če bi rekel, da je v bistvu samo uh, je še ena z vrsta umetnosti, tako ne, tak ne dvomim, da se za zdaj razpravlja za par, ampak hoče reči: Poglej, dokumentarec si tega preomenja. Pokažite zgodbo na ljudi, ki je resnična. je po definiciji enaka o tem, kaj lahko vemo, in na kakšne načine lahko vemo to, kar vemo. Yeah. Meni se, ja. me se zdi film, ki je absolutno ne, v presojišču za filozofijo. Ne, neka, kar sproža čisto vprašanje. Razumem pa to, ne. odvisno je od tudi filozofske šole, v kateri si. So filozofske šole, ki, jim, uh, ki uh, zelo upoštevajo preveč trdo, bom tako rekel Wittgensteinovo uh, pravilo, da ne moreš, da moš molčati o tem, o ne moreš govoriti. So pa seveda filo, filozofije, ki so bol, veliko bolj abstraktne, bom tako rekel. Ne? In zdaj bom, ne bom odgovoril, ne? To, je, to je prehud problem. Ne? Kaj, uh, Ampak Vprašanje realnosti, ki jo spoznavamo in tako dalje, no. kot kolektivni akt spoznavanja, kol, vloga jezika, pri tem to nikoli ne bo do konca raštiščeno vse, ampak, ne, recimo, me se enkrat, ta človek tega ni napisal, je pa znan filozof in uh, filmski teoretik Stanley Kavel sem jo srečal poslušati ga v Amsterdamu enkrat in je, in je rekel, prav veste kaj, jaz sem pač drasel v Ameriki in tako naprej in, Uh, najprej njegova knjiga je bila Claims of Reason, se pravi uh, knjiga zelo fina študija, ne? O, v bistvu jih se precej nastanja na Wittgenstein in tako naprej. In potem gre, potem je bilo njegovo vprašanje, pa sem pa jaz uh, se začel zanimati za Hegla, za takele avtorje. Ne? Večina ameriških filozofov se za Hegla ne zanima. Uh, mesec recimo zgodil osebno, da, da tam nekje v devetdesetih letih zgodnih, da sem srečal enega ameriškega filozofa, ki je pr nas predaval in ko sem mu povedal, da jaz doktorati delam doktorat iz Fichte, je rekel, kdo pa je to? Ne? Skratka, to se mi je zgodilo. Ampak, kaj pa Kavel je rekel, prav, Pa šel pobrati Hegla, pa se mu je zdelo, da nekaj razume pri tem hegla, da ta da človek nekaj ne, ne, povedal. Ne. Skratka, in potem, potem je pač seveda, ne, kaj je Hegel, ne, pač se misli, da lahko misli celo oka gordolno, kar je, po Wittgensteinu vemo, ne, pač mišljenje totalitete, zmer mistika in tako naprej. Ampak, ampak on se je vprašal prav vse eno, ta Hegel misli v nekih pojmih, ki nekje funkcionirajo in tako dalje, in zdaj... Mojo, njegovo vprašanje je bilo, zakaj tega v uni drugi kulturi, anglosaksonski, saksonski ali kakorkole že rečete, zakaj, zakaj tega tam ni? in Potem je njegov odgovor ta, ni res da ni, je. Ampak to, kar je Hegel mislil filozofsko, je na svoj način povedal Shakespeare in krona vsega Freda Starr <laughs> ne? v filmu. jasno. Ne? in in jes jaz, jaz mislim, da bi bilo tko eno tako izhodišče, kjer bi lahko uh, se pogovarjaljo naprej. Seveda je epistemologija je lahko širše ali pa tako, uh, epistemologija je preprosto v istem da tem francoskem stališču. Uh, to kar kar uh, kar ti zagovarja je bolj, bom rekel, ta analitična uh, analitični pojem epistemologije, ne? Tako da, se pravim, tleh so pač Tukaj je pač tak teren, ne, ki je zelo, zelo odprt. Ne. Jasno, je mislim, da noben ne more trditi, da je film lahko na mesto filozofije. Ampak, ko enkrat film je, je filozofija, da ima pač ta problem, kako misliti zunanjo realnost. Ne. E, je, ja, zelo primer tega, kaj še. To bi ta, to pripomljalo, potem ne Tisto, kar si ti vprašal, ne, zakaj pri nas ne? Uh, zato, ker imamo mislim, tisto zelo tako, um, obševno, mislim pa tudi zelo lepo pojasno v meni je parla v glavo na sama beseda, ne, Žižek. Um, zakaj? tega, ker Žižka je slovencem zares zadnje čase dal film. Ne, Mi smo, Žižek je pisal, Žižek je pogled strani, kdaj napisal, 87 88-ga, 88, to je stara yeah. knjiga, je to. Ne? Tam, tam noter so pravzaprav vse gove, te osnovne <laughs> yeah. predpostavke, ki jih še danes, izpriljuje, ampak širšim krogom nekak ni bila znana. Potem je pa so Fifa in sposnela ta sprevržen vodnik in so ga vsi videli. Potem je pa Žižek... Um, Potem so pa za Žiška študentje pri nas slišali, kot za, kot za avtorja, ki piše o filmu. Ne. Um, ti, ti si mogel Žiška videti, tam priti smo iz filma um, Prisluškovanje mesecdi, kjer je pravda da v bistvu ne, film je tako, kot bi gledal v školko, ki ima um, eno blokado v spodi in kaj, pravzaprav mi, mi gledamo film tako, da čakamo v temi in čakamo, da se bo tam goren drag pojavil. In mi imamo filmski krožek v Ljubljani na Metelkovi, ki je zelo, zelo neakademski. Na to se zmeri spodnem, pozim imamo pa vidim folk, ki nos drva na ogen. In recimo vsak let pride, kdo, je tist let v prvem letniku faksa, vse predpostavlja, zmeri se jim začne z Žiško. Zdaj smo v sodelovanju z Majhan. Jaz bi v bistvu počeo samo mi to greče mi poveš, kak je temeljotno na pedagoške področje, kaj se tega tiče. Zdaj smo nekako gotovali, da ta ideja filmozofije sloveni je močna, da se režiš, kar brez njega ni važno, recimo konkretno na mene, definitivno ni priživih arhistike, pri malo priva, da se začel malo s filmom ukvarjati, Duša rute je bil posebej, kako rečem, zelo angažiran na področju telekinezke pismenosti, kar tega v Sloveniji danes, v osnovni šoli, pa v srednji šoli, danes nismo imeli, pa še vedno nimamo, nekako na institucionalne ravni. Mm. In, Kakšna je v bistvo zgodba, glede tega, a, glede tega, da se v bistvu filozofijo ali pa samo filozofijo skozi film a, poskuša upeljati v osnovne in srednje šole, kar je na nek način poskušalo dušati v kako kar tudi zdaj praviš, da poskušaš, ne kako kakor za svojimi primeri. Da. Uh, ja, to je enako kot velja za, kako sem za to slišal. Uh, za vas odnos do filma uh, stvar posameznika, večjega ali manjšega entuzijazma. Na Zavod za šolste je program, ki ga je imel Ruder, ampak ni bil zrečno namenjen film za filmo za film, ampak uh, filmski ja, možgal rački. Ja, in zapra, je pa to res da za res kot predmet, vendar je zamišljeno kot, um, kot predmet. Ne, tak da bi nekaj ure bile bolj temu namenjene pa pri kateremkoli predmetu. In to zdaj te ja, ja, to je je Ja ne, to so boja manj seminarji, pa se vključi projekt in no. potem se zbere očitli. Ne, ne, ne, ne, ne, ne. Uh, ja, in potem uh, po očitli to dela in napiše člank in se to v primeri dobre prakse, ki jih izdajo v zbornikih na Zavodu za šolstvo. In... No, Zato sem, sem bil na Lopi, ko je bil ta seminar in so nekateri kolegi, pa recimo Janina Curke prav včeraj izdala knjigo na Zavodu, Ki pa se ukvarja, ona na drugi gimnaziji, in uh, je skozi film na kak način lahko nekatere psihološke teme obrnavaš, pa samo psihologijo, pa nekaj se knjige še nisem videl. Tako da, uh, tak ne. na nekaterih šolah so uh, posamezniki, ko so pač še posebej zamenjani in na ta način to živi, da čist ne povezano, zato ker so očitno različnih predmetov da bo kar zadeva, pa strože filozofija. Tudi mi se zbornik o filozofij in filmu nazal, da nekaj člank, jaz ne vem. Kler... Ja, Ja, in tam pač smo tudi ne, bili prisiljeni nekaj napisali. Drugače pa... Vsi so prisiljeni. Ja, no, pač, kaj, se z... čujem, da uspeva filmska teorija. Ja. <laughs> so si prisiljeni. Vsi tisti, ki so ja, nekaj člankov na to, nekaj člankov na to temo je objavljeni od različnih kolegov, ne, a, brevi Filozofijo na maturi kar je Publiški izpitni centar izdaja. Ne, ne, ne, ne, ne. In uh, tam noče nekateri, ne pišemo o tem, s tem, da je bova manj se na tem primeru kako nek primer, oziroma nek obči problem, je filozofske, je in obranova. ko smo se pravno pogovarjali o epistemologiji, ne, uh, za en tak kulten epistemološki film bilak bil, oziroma se čepak na desetine, je ta matrica. Ne? To je tako klasično epistemološko vprašanje. Ampak, viš, imaš nekaj vprašanje. ampak jih pa, v, mislim, dost boljše, dost boljše, lepše izpeljane in nežne izpeljane iste v teh um, serijah. fantastičnih fantastično zvezdno sredanje. če ti ter matrica je. ne odpira epistemoloških vprašanj, zakaj ponuješ kot didaktično sredstvo pri učene filozofije? sem rekel, da, da jo... Ampo, ja, ampak v ja, njemu je bolj všečene druge variante. Ne, ne, nisem to rekel. Ti si trdil, da ne vidiš pravih epistemoloških pršanj v filmu kot filmu. Ja, čekaj malo, tako to a... je. To si rekel, če jih ne, potem ne vrši uporabljati matrice ja, predelov za življake. Ne, če imaš, imaš zgodbo, ki ja. te v bistvu, postavi v dvom, kaj se pa onako veš o stvarnosti, ja. ok. Ja. Če pa bi rekli, da v samem filmu, nego je govorit nekaj takega, pa pa z tega ne vidim. Zdaj pa, če imaš samo zgodbo... Sami te tem govorici. Govorili, ja. To, razen izjemamo, kot tega sebina, se ne tvrdi, ne? ne. Jo, jaz hočem reči, škakor je film sebinsko takšen, da te to... Mm. Teh bi res zanima forma... Ne, čakaj malo, da ne bo nesprezuma, recimo... <coughs> no, Prefila zgolj ilustracija... Ne, tako imaš v romanih, ne, imaš romane in zdaj pa se si vema, da imaš tudi zrazne sredstva in imaš različne mm. prijeme in nekdo, ki je tem zelo dober, nekda genialno, nekdo nekaj zmiseje, nekda dobro ponavlja. Na ta način jaz vidim isto film, sem da pač pre film verjetno šeč možnosti, zato kar je pač tokmerja, ker najkupa in je to tako neka uh, ja, pa uh, tako je omenjen, ta uh, Dušan, ko je šel, uh, vidiš, kako manipuliraš uh, z barami, da se to večer serijo počne. Z da No to, e, ko si no. prefraši, je zasluga kar zadeva sai se izabrjane sedem šoli, rutarja pa tako se z karja. On je tu na teh uh, ne, ne, ne, ne, ne. Ja, ja, no a veš za to kar sem no to se eh, prikino. Zdaj ko sem zdaj videl da eh, dosta čitlo pride in potem gleda z dioki eh, izrazna sredstva. Da veš kih so bolj odprte interpretacije lahko čuda zrav ne naložiš, ampak ok, veš, da, da, da le ne, in da se to, to mišljenje potem tak teče in razvija uh, fino. Ker jaz, kot rečeno, jaz tega ne delam, ne, ampak to se ne šteje kot zasluva, samo je, nekaj se dogaja, tako da ne moramo reči, da ni nič, ni pa nič institucionalno razen, koliko je ta, ravno v Novi Gorici, sredna šola, ki je zagledališče, pa film, ne vem, tam pri vranata Sandi, ne, uh, uh, majo kino kino in on zbira zdiaki film je popol dan stop, pa dani, ima 100, baze, to je nekaj neveretnega, ne. Dobit popoln studijako, ko bi rekel da ne bo en, te in gleda klasične filme in ima potem pogovari z njimi. To, ne, če prav to, kar se tiče filmske vzgoje v Sloveniji, to je zmer bilo na nek način aktualno. Zmeri, zmer je nekaj se neki delalo na tem, Mirjana Borčiči ne, je velika, tako da ja ja, s neki, se smo marginalizirali ne. ja, pa je ja. bilo neki na zavodu, pa zmer je bilo rečeno, da mora biti kakšna ura pri slovenščini, pa kakšna ura tam. To se tak tak. Pa izbirni predmeti z modi, Zdaj pa ne to, ne, no, je pa zanimivo, ne. Ko bi rekel, tle jaz vidim majh dileme, ne. Eno je to, da Ti res vzameš problem eh, tega, kaj se pač prezentira skozi film, ne vem kaj. Drugo je pa, eh, je pa lahko en motiv za to tudi ta tako edutainment. Se pravi, učencem lahko kaj približaš samo, če jih pritegneš, če jih zabavaš, če, skozi, če se lahko igrajo ne, in tako dalje, kar je, kar je po mojem je ena past, Jaz ne bi zagovarjal preveč takih uporabe filma, čeprav je seveda. Mm -hmm. Ne, to se je, točno, točno to. Yeah. No, vse, jaz sem članko pol, če že, je, mora biti res upravičena, da razumno, tem, kar je yeah. rekli, da razumno za... To, kaj skušaš doseči sam, ja. celo leto, kako mačeš. Pravko se najdejo te zemlje, na kateri sta obojenojena. Uh -huh. Tukaj se tudi omejila druga gimnazija, podoben primer, tudi na Novi Gorici. Zgrajeno je 500 ljudi, recimo klasiki, hodijo v gimnazijo. Ampak to so take, taki samotni otoki, ki dejansko res. Kar pa je bolj generalna izkušnja, je pa to, da vsaj se ne vem kako ti, ki gledajo te filme, danes ne imajo te filme, recimo klasične, kot slikombeno. Ampak če je nekaj izkušnja, ki jo lahko dobiš s tem, ko vidiš, kako troci, da, kako troci recimo, danes gledajo filme, vidiš, da niso sposobni enega celovečernega filma, kar je korturirati v mojem citatu, ki si ga tam navedo, niso ga sposobni skajka osmisliti, ponovniti, v neko v nek si oni to dojemajo kot neko uh, partikularno iz, spektakularno izkušnjo v nekem tem smislu reč kakor dejaso gre zgolj za nabijanje njihovih senzorov oziroma zasičenje njihovih senzorov se prečis emocional teh čutnih trudnik plati nisko mala se da sem rekel ne so jaz delim predse prece to kritično mnenje samo malo prestrok si gre bolj za to veš to recimo prej in brazet daš film, im nek način a, se vse skup res preverš zabava za tega ni ne, če pa bi recimo tako ko maš romane ki bereš na maturi pa pa je gloria ne že več ki recimo da je bil film ne a veš in, a, To je, da, bi, da ti zdaj nekaj resno gledaš, moraš tudi resno zastaviti zadevo. Ne? Če pa tako zastaviš, pa pa se to zgodi. Zdaj pa ti dosežke, ne, ki eni pokažejo, mislim, so resnici zdaj dobre. Če bi pa zdaj rekel, kakšen je splošni trend, imaš pa ti pravi. Zdaj mi prašo eno vprašanje. V tisnju vaša povdu bilo 70 leta, koliko pocentovali? pa jazno vas, ki se ukvarjali s filmo, malerije, mislim, ja, pa je da, je, da, je in da tako, tudi. Ja. tako napisane, da se da vas, a... no, se pravim, tistih, ki se aktivno ukvarjajo z neko teorijo, to je zmeri malo. Ne? V mojem času jih nas je bilo sploh še malo. Ne? Recimo jaz sem ne vem, leta 3 in 80, zdaj sem že tiste zagovarjal doktorat in mi je moj mentor rekel, ti si 20 živeči doktor filozofije. Danes mislim, da jih je izpod 220, ne vem, če se lahko pogovarjal. Po mojem je, no? zelo vidim. No, ampak vse kako često ne, nekaj tacega. Ampak Bez, kljub vsemu, se ne ne, pa tudi, v glavnem se filme se je gledalo, Pogovarjalo se je v filmih, ekran je bil revija, ki je še kar dobro cirkulirala takrat. Potem vem, da je bilo Mladina, Tribuna, posod se Problemi so imeli v filmu. Problemi, ne, eh? ja, ja. Mogoče, ja. no, da bo zdaj malo dostali, Ponudba je, da po eni strani dosti manjša kot danes, v smislu tega, da sem da res omenim na kino, revizija ja. je sicer že bila, ampak ne in celo zelo dobre filmski program je imela televizija. Od drugi pa je ja. takrat ravan, dobro, dobro prej omenjenih francoskih italijansko kinematografijo ja, ki Evropsko, je v e, Jugoslaviji, ja. tega no. No. tega je kolega odzadi še dano. to ja. ja ja madina da danes ne zna Če se kar je česa kar to bože kako znala nekad ne? <laughs> ne ne <laughs> ja sem upravno to znajo no ne, ampak ne. veste kaj je mislim da v nekem smislu ne, to sem tudi malo menu tlele film je pravzaprav nekaj preteklega filma pravzaprav ni več film je samo ime zagibljive podobe Za, pač za neko formo, ki je prevladvala ne, v, recimo v obliki Hollywooda, teh avtorskih filmov v Evropi, ne, ne vseh možnih. In tako dalje, danes imamo dobo, ki je, je Timotei Mara imenuje digitalni barok. Ne. Skratka, film je seveda navzočen, nimamo drugega imena, ampak mi imamo gibljive podobe, so vse, vse prisotne Donis si ve, ve, več ne predstavljati, da bi se sploh kaj na svetu zgodil, če, ne, če ni na nek način predstavljeno skozi vizualni mediji. Ne? Zmer nekdo, kar se, kjer se, kaj zgodi, je vsaj nekdo s kakšnim mobitelom in s tistim ne, in posname. Ne? Ne? Ja. Drugač pa mislim, da vam pa še, še mogoče to dobro bi bilo za zaključek. Ne? Skratka, zakaj smo prišli na koncu do, do pedagoških problemov? Ne? Uh, jaz se, se s tem tudi ukvarjam, ker sem na pedagoškem inštitutu in, in moja izkušnja je taka, ne? kadar imaš neko tematiko, v kateri je najdeš vrsto nerešljivih problemov, lahko so družbeni, lahko so logični, lahko so ne vem kakšni, zmeraj na koncu je tista prava rešitev šola in tako, ki jo lahko zadužiš, da te probleme reši. Ne? In tako da, tako popojno avtomatizmo priješ od tega. Evo, Je. lep zaključek. Je. Hvala, da ste prišli. Je. Vidimo se v obnovi številki ČKZ-a, če, če bo kdaj, ko bo. Mogoče bo spet v filmu. Tako da, hvala lepa. In